الله الله الله ورين فسينوا مسيئات يا مانونا ان لله وكالا فهو المختص ومن من خاسرون لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ونبيه ورسوله وسفير من خلقه وخليل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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فانعصق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم Govorili smo u zadnjem predavanju o vremenu planja kurbana. I to je bila je li, to je bio zadnji naslov o kome smo govorili. Sada je na redu mjesto planja. Mjesto planja kurbana, gdje se kolje kurbana. Sunnet je da se kurban polje posle čega? Poslije ramaza, no, no, no. kao što je ukazalo, tako. Poslije Baj nam namaza dozorono je čovjeku da ga zakolje gdje želi a da ga zakolje od svoje kuće da ga zakolje u mesnici u mjestu određenom za klanje da ga zakolje na musalli na mjestu znači gdje je klanjao ni to znači nema nema smetnje a džundub ibn Sufjan ali Allah ta kaže bio sam sa poslanikom Salosarame na Bajramu Kurban Bajramu jel. pa samo što je preselamio poslanik Salosarame vidio je a, zaklane ovce ispre sebe Video je zaklane ovce pa je rekao ko je zaklao prije namaza neka zakolje drugu namjesto te, ako nije zaklao neka zakolje va pa spoljašnost Hadisa ukazuje da su se odsteklate gdje Muhammed sallallahu alejhi ve na mjestu dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio eto, pa po, poješim po, je li znači je li ovoga hadiza. <laughs> I došla od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klao kurban na nači na Musal. Tako je došla kod Buharii, kod imama Ebu Davuda i kod Ene Sajja da i Dukini. Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klao kurban na Musal. I lepo imamo da to zakoljimo sallallahu alejhi imamu, istemo na halif, nema veze. Nema halife. Ima ko ima kojima, ljude predvodi da zakolje, da ljudi znaju da je tada vrijeme klanja, da nekolju prije njega, da nebude kvali prije namaza, s jedne strane. I s druge strane, da neko ne bih kazao da ja to riješim, da to zakoljem, dok se ja vratim, žena je već pripremila, je tako, hranu? Ne, ne može tako. Znači, ima vrijeme propisano šerijatski kada je zaklanjan. I Druga stvar da ih pouči ispravnom planju. Znači, ima dosta ljudi koju ne znaju hvatiti. Ovaj, pa da se pouče, znači da se pouče tim propisima. U najmiju ruku vidjet će, li, kako ga je položio, a na koju stranu spokaza. Na lijevu stranu, okrenega ga prema kibli. Čime ga okrene prema kibli? Imo ga gdjevan brata. Molim? Gdjevan Znači, okrene ga nogama. Znači, ne okriće ga glavom, znači, ne okrene ga, znači, nogama, onako kresto u pravcu kible, položi ga na lijevu stranu, znači da bi ga mogao lijepo preklat desnom rukom, a da bi lijevom rukom mogo držati glavu. Ostavimo jednu nogu slobodnu, bar, jeli? da može sa tom nogom, znači, da udara, tako da, ovaj što više krvi se, jeli, tijelo da se što više krvi slobodi. Kaže, Bismillah, Allahu Aikam i zakon. Znači, povući ljudi će naučiti se određenim, jeli, određenim propisima u najmanju ruku ovaj, a, svi sunneti koji se oživljavaju javno svi simboli islama javni oni su ovaj, posebno bitni u islamu. Nama židovi zavide na dvije stvari. Zavide na selam, kada nazovemo jedno drugima, i zavide nam kada kažemo amin i za imam. Amin se izgovara iza imama na glas. Po ispravnom mišljenju. A islam se naziva javno. Pa to su javni simboli islama. Da pa tako. Protivnom ti uđi u džamiju i... ovaj. Budu džamijim koliko hoćeš, niko neće zavijeti u tome. Nego zavijed je znači na javnim islami. A kurban je javni simbol islama. I zato malikinski učenjaci kažu, spominje su djelom Malaha Gul Đelilu, Da će halifa povesti halifa. Da će Khalifa povesti rat protiv onih koji ostave panje kurbana. Pročitao sam u jednom dijelu u Malikijskom mezhebu se navodi da će povesti halifa rat. I ovo me je jako izmorlo dok sam našao gdje je to, ko je to spomenuo u Malikijskom mezhebu da će neko povest Kada se dogovori jednom jesu kažu u Sarajlije, ovoga ove godine nećemo krati kurban, niko. I siste da govori. Kažu, halifa ima pravo da povede šta. Rad. Ne ti komši da prijetiš na večer da mu kucaš prozor, zato što nije kval kurban, <tronim> da ga prepadneš. Nego, to je halifina, znači, nadležnost, kao što hanefi slučenac kaže, imamo, srha si, kaže, u svom delu me, psut, ako ostave ljude jednom, je slučenje je zana. Poveći se. Jo, kan je fiskom kažu da je zan sunnetu. Ne kažu da je zan vađivo. Kažu sunnetu. Kaže, poveći se, subhanallah, ja je Hanife i njegovog sunneta. U Allahi je buo Hanife je bio žešći prema sunnetu, nego što smo mi danas prema rukrovima Islama. I onda kada odemo na hađi se negdje pojavimo, kažemo, mina je sunnet, boravak na minje, spavanje, ovako je sunnet i sve sunnete ostane, alba je Buhan i Facebook ti sunnete avi vojsko premio protiv nas ili ćete biti muslimani kako je bio poslanica ali praktiko sunnet, ili tražete se bruni millet rahimehullah pa je to veliki simbol islama anje kurbana je veliki simbol islama Znači prije toga što ima solidarnost među muslimanima i tako dalje to je znači onaj vidni simbol koji koji proklamira znači islam. Ti kada dođeš prvog kada dođeš a, na dan Bajrama u jednu sredinu i vidiš i vidiš ovaj svet one ovce tarobi oni se prodaju sve ovce, znači kažate da se ovum muslimanima muslimani. Je muslimani? to tako? Nimodim no, dođeš niko niko nije zapravo niko ništa ne prodaje nikom. A kada je nova godina od nebesa Ne može spavati na miru dva dana prije ni dva dana poslije. Je tako? Pa je... Znači, ispoljavanje tih javnih simbola Islama velika stvar. Šta se smije činiti sa Kurbanom? Šta se smije činiti sa Kurbanom? Nakon što se zakon Nakon što se zakon. Smie se jesti od kurana, smie se dati sedaka. Od neka i smie se ostaviti nešto. Riešh domena fi alehum jes kurus sallahi fi ayamin ma'lumati ala ma razaqa hum min bahimatin nam. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir. Da bi bili sjedoci koristi svojih I da bi ime Allahovo spominjali u određenim, u određenim ili poznatim danima, zato što ih je obskrbio, behimetro nam, domaćim životinima. Jedite, a, jedite od toga i nahranite siromaha u Bogu. Pa je dozvoljeno čovjeku znači da jede. Po cele dinu Ibn Ekoa se prenosi da je rekao, rekao je poslanik Salosalme, ko od vas zakolje kurban neka ništa nakon tri dana ne ostane kod njega. Pa, Zaklosi kurban tri dana, nakon toga dijeliš drugom. Pa kad je bilo naredne godine upitali, su kaže Allaho poslaniće, prošle godine se nam rekao tako i tako. Je li ove godine vredi isti propis? Znači, jas habi su znali nešto što je poslanik, sam sam rekao, nije dokinuto, nije prestalo vrediti samo od sebe, nego vredi šta? I dalje, isti propis. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi vseleme, jedite i hranite druge i ostavite. U skladište, ne, u skladište nešto ostavite. Magaciju. Kaže, to sam kazao prošle godine, zato što su ljudi bili gladi, bila je gladi bila je glad, pa sam htio, kaže da se pomogne da se pomogne ljudim Ovaj hadis a, znači, odje je došlo promjena propisa. Poslanika sam naredio sam to za jednu godinu. No, međutim, neki učenjaci kažu, i to mišljenje ima svoje mjesto, ako se vrati ponovo ista stvar, da bi stanje bilo i hal, kao u vrijeme poslanika Zalomahora i Voseleme, da bude glad i tome, da opet ljudima ne bi bilo dozirano da drže kurban pri više šta od tri dana. Ako ne možeš povesti, daj šta. Ili daj komši, daj onome koje potrebe. Ovdje je došlo fekulum minha ha, jedite naredba. Ali ova naredba nije obavezna. Znači, nije ti vađi strogi paris da jedeš ta od... Lijeko ti je dub da jedeš znači od kurbana, koji je zakon tako je kod čumura islamski učenjaka. Pa je dozvolen čovjeku, znači, da jede da drugima daje i da nešto ostavi za sebe. A većina u Leme kaže da će podijeliti nešto siromasima, jednu trećinu, da će jednu trećinu nahraniti druge, ne moraju biti šta siromazi i da će jednu trećinu poestiti on njegova porunica i u ovome pogledaca navode da ih predaje da ih predaje ovaj, ali je dozvoljeno, čovjek, je dozvoljeno čovjek da učini sa korbanom kako želi kako želi pa kada bi sve podijelio dozvoljeno jele poslanica ovo sam kao ali i da njegove deve da ih, da ih sve a, podijeli i meso, i da rasparča i meso, i kožu, i pokrovce. pokrovac pribjorde. da se sve rasparča i da to podijeli ljudima svala lafala rasulima a da ne daje od toga ništa a kasapi, čim mesaru, ništa da ne daje znači ne dajemu kao protuslugu od mesa. Šta je zabranjeno činiti kada je u pitanju kurban? Zabranjeno je prodavati nešto od kurbana. Zabranjeno je prodavati bilo sredio kožiju, nisu vuni, o rogovima, a da neko rogove stavi se kao ukras ili bilo šta drugo, ne smije se ništa prodavati. Čak i brav del barna. I imam el-kurtubi. Kurtubi je muhadis, nije mufesir, muhadis, on ima svoj dijel on mufhim, komentar goslomog sahija, navode učenjaka da je haram zabranjeno prodavati meso kurban, Da je to zabranjeno prodavati. Je li u redu? Znači ne može se, ono što je Allahu ne može se prodavati. Je tako? ne može se prodavati. I došlo je u hadisu jednom kome se kaže nemojte prodavati meso od korbana, jedite i podijelite i koristite kožu, ali ne mojte prodavati. Ovo hadisu se daje. A međutim, ovaj pravilo je kod učenjaka da se ne smije ništa prodavati od toga. Isto tako dokaz za to je što ne smije se dati ništa e, kasapinu. Jer ako mu daš nešto, onda se to prodao pač, je tako? Taj si dio, prodao. A nešto što je Allah ne može se prodavati. Ono što je Allah, a za zaođer, ne može se prodavati i time se ne može trgovati. Jer čovjek koji prodaje nešto, on uzima ono što je dao. To je koliko ab rekao ja 50 dinara dajem radi Allaha. 50 maraka, evo ih radi Allaha. I onda daš 45, a peti uzmeš 7. E to isto ko kaže, ova ovca je od mene na Allahovom putu. To si dao. Nemoš lišta ti dio, to nije više tvoje. Nemaš ti pravo više to koristiti. I da ako to smiješ koristiti, to isto ako smiješ, kažeš 50 dinara od mene, ili 50 maraka odmene mene na Allahovom putu, i onda sve uzmeš peti. Pa nisi dao opet jednog u tako. A je li tako? Apostlanik s.a.v. kaže a, da čovjek koji da poklon, pa se vrati tom poklonu, je kao šta? Če lakumullah. Kao pas koji je, je, li, koji je a, povratio, pa se vraća nazad, pa to kanovo jede. Pa čovjek kada da, pogledajte, ovo je poklon, dao si komši i poklon. I kada ješ tradan jer preko se, pa nakon godinu dana, boga im komša, ovaj, možete tu meni vrati, a... Ja se pokavim. To je ruž, ružna stvar. Ženi čovjek da poklon i poklona, i poklona i kada se rastaju, kaže, vrat se. Iz ti slučaj. Nikakve rade to što ste se rastali, to nikakve veze nima s poklonima. Ti si poklon dao draga srca u ime Allaha. I to je završeno. Žena kaže mužu, mehar moj koji sam ti, koji si imao da mi još isplatiš još hiljadu maraka, ali dvije ili tri bitno je li, ko se prebara? ima neko prebara se pri meheru čovjek je potpisao, vraćao meheru u zlatu Allaho Aram ne znam koliko kila zlata je potpisao čovjek nije znao, ne zna ništa on pisao, kad piš papir trpi I toga glava ne bolio tako i došla rastava braka pa žena koja pokloni mužu meher i kaže, moj meher je tebi poklon, hedija, ne trebaš mi davati. I onda se raste, e, kaže, e sad kada si me pustio, e, pla, e, daćiš me moj meher. Nema, gotovo. Ono što si dao više ne možeš pratiti. Prvo ličiš kao onaj koji se vratio što tamo je povratio, tako, i druga to je zabraja, ti tražiš nešto što nije tvoje. Ti si poklonio nekome uređaju. Ja I nakon toga ga tražiš. To je zabranjeno. Zabranjeno je znači da tražiš ono što si nekome pokloni. Ovdje čovjek pokloni stvoritelja zaođe i onda to ne može više tražiti. Jel? Ne može to više tražiti. Ne znam, može toga nešto uzimati. Na ovo sve možemo uh, vrednovati prema ome, možemo vrednovati učenje Korana i badati za pare i tako da li to je sve neispravno. Ono što je Allaha ne može biti prodavan. Ne može biti prodavan. Mezabi mama Šafije i Ahmeda i, uh, je da ne može sve ništa prodavati. Imam Ebu Hanife, rahimehullahu Kaže može. Kaže može. Ali možeš prodati samo te pare opet dati uku sedam. Znači imam je Boanifak še ništa, ništa promijenio. On kaže ti možeš prodati. I ponekad ti čovjek je na primjer radi kao kasapin Ima on svoje uh, jeli, šeme kako on prodaje kožu, kako prodaje vunu. Onaj obični čovjek da mu dođe koža on će baciti. Je tako? A ti je možeš prodati i šta? Pa mu dati pare. Pa to za njega bude koristnije. E Boanif je išao tom logikom. Jel u redu? Kao kada je u pitanju, sada kad u fitru. Tam se može dati u čem. Potuto viedo ne može. Znači ovaj opet bi spar došao nazad da je to radi Allaha. No međutim ispravno je mišanje džumura. Iako mišave bohanifa ima svoju težinu i svoje mjesto, no međutim mišanje džumura je ispravnije zato što zabranjeno je da se prodaje kako i šta, jer već se je desla i odlako, iako se to vraća ponovo na mjesto gdje je bilo, no, međutim desla se je prodaje onoga što nije dozvoljeno prodavati. Pa je preče znači da se to ne prodaje i da se pristupa, znači, kodan. Drugo, nije dozvoljeno, znači, ono što smo ispomenuli, nije dozvoljeno Kasipinu davati ništa od kurbana kao nakrana. Dozvoljeno je plati, daš mu deset maraka što ti došao, da znam, zaklao ovu, co i tako dalje. I kada smo sve platio, kada pođe, onda vam daš kilogram mjese. Nesmeto. Nakon čega, nakon što mu? Platiš. Nakon što mu platiš. U protivnom nije dozvoljeno. protivno protivnom nije dozvoljeno. To bilo kao sinomati dođe radi. siroma Sinoma čovjeku može uzeti zekijata. A ti imaš zekijata. I ti mu daneš zekijata. Za tu dnevnicu što radi. radio. To je dozvoljeno? Pa nije dozvoljeno. To što stinje mu dao, to je svakako njegov hak. Njegov ili njegovog brata sinomaha drugog. Nije bitno čiji. To je njihov hak. Ili je hak, ne znamo prezaduženog, ili hakčija, onoga čija srca treba pridobiti. No, međutim, ti si dužanjemu bio šta? Dati 20 maraka ili 30 dnevnicu i nakon toga kažeš, evo ti sad još 50 maraka zekijan. Ja tako? Ne sve se da ništa davati, jer je poslanicla ovleko, pre toma disu, da li talanu, da rasparča, je da raspakća, jel, ovaj, meso i kožu od deva i pokrovce, ali da ne daje ništa, Kasapino kaže mi ćemo mu dati od sebe. Kaže poslanik sa osanem, mi ćemo mu dati šta? Od sebe. I ovo ovaj je stav džumura islamskih učenjaka. Samo je dozvolio Hasan al Basri da se da i dozvolio je Abdullah ibn Ubeid ibn Umeid da se da koža, no međutim ne ova mišljenja biti jaka, znači pred a, argumentima i pred mišljenjima izrazite većine islamske učenja. Neki propisi vezani za kurban. Ovdje je autor spomenuo par propisa a, vezani, znači, za kurban, pa ćemo ispomentu na po kako je ispominjao, Ko bude htio opširio, onda moće tamo naći, ima oko 15. ili 16. propisa u knjizu kurbana. Kurban je bolji nego da se u istoj vrijednosti daje sedaka, znači zaklati. Žrtvo je bolje nego u istoj vrijednosti daje šta? Na Naprimjer, dobar kurban je dvjestomara, 250 paraka. Bolje je zaklati kurban i podijeliti mjesto nego isto podijeliti kao sedaka. Prvo što postoji razilaženje po pitanju obaveze kurbana. Jedan dvije učenjaka šta kaže da je kurban? Vađi, da se mora. Tako? A djeljica sedaka je dobrovoljna. Pa se je prednost onome što bi moglo biti vađi, jer li postoji razilaženje nad onim što nije vađi, kategorički, s jedne strane. S druge strane, a, klanjem, kurbana se, klanjem kurbana se sledi sunnet u pravu smo istorijč. Dogđavanjem se ne sledi. Imaš nagradu što se dao. Međutim poslanik salavatun na dabajnam nije delio sedak, nego je šta? Klavkurpa. A najbolja uputa je uputa poslanika salavatun. I nema pokojobojasnijeg čoveka i nema čoveka da je bolje poznavao kako doći do Allahovog zadovoljstva i nema čoveka da je to na na na na ovaj primenio na način od poslanika salavatun pa nama, znači ne, ne preostaje ništa drugo nego da idemo znači tom nojkom, da čovjek ne bi kazao, ima danas je jah i muslimana siromašnih, preče da se upati negde da se dane, muslimana siromašnih je bilo od i viće i za uvijek to neće predstaviti i u vreme poslanika sam najviše bilo siromašnih muslimana, ebu hurere u džaniji, pada padao na, na glavu, padne i kaže nogama se odupirem i glavom idem u pjesa kaže i priđe jedano da shaba i pricne mi vrat nogom, kaže da sam mis Kada kaže, valaj, nisam poludio, nego sam glada. Odgladi, znači čovjek odgladi. Ali mi kada je bilo, kaže, ne vidim, oslijepio sam, kaže, odgladio. Što mi znači kakva je to glad kada čovjek dođe da ne vidim. Tu moš biti glada, ne možeš ustajati, mukati, teško ti. Uzmite kada si bio najgladniji, kada nisi je u dva, tri dana, ako se to kad desilo. On nikada je kakav slijep, tu ništa ne utječe na vid. Znači on nije morao mjesec dana da da do da, da, da, da, da, da to tog hala došao. Pa poslanik sam za mnije rekao, u redu podijelit ćemo ljudima po par din, dirhejma, po par zlatnika, nego je šta, zaklao, zaklao kurban. Pa treba slediti sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa, wa sallam u Jest. i onda ima jedna bitna razlika a to je što je klanje kurbana vidni simbol islama ali sedaka vidni simbol islama nije, to daješ negdje ni najbolja ona šta koja se da da ne zna koja ne vidite šta je u djemba desnica znači tajna sedaka a kurban nije, kurban treba da bude i ne moj ga negdje ugara, nego iznesi ga na polje ga znači, negdje da ga, da ga da ga sakriješ, da ga kolješ, da niko ne vidi. Nego znači da bude vidni simbol islama i da se dijeli ljudima, to je preće i bolje. Drugo, ako, ako ovca zaluta, izgubi se. Tako. Izgubi se prije nego što je zakoljeno. Temim ibn Hovejs kaže kupio sam ovucu na mini da je zakoljem, pa i otišlo zolutala, otušla, izgubila se. Pa se pituo Ibna Abasa, pa je rekao, najedokon, kaže, ne smete, više. Ti si imao nije tako se desilo, znači nisi odgovor. I prenosi se u Ibna Omara, kako bilježi Maliki, Mabel Behe, ki se međudostali mladica, prenosi laca, kaže, ko nanijeti da zakolje devu, pa se izgubi, ili umre, ako je bila od zavjeta mora drugu kupiti. a ako je bila dobrovoljno, za kurvara znači kaže ako želi može, u protivnom ne mora. Isto tako ako um ako ovaj razboli se, ako umre, ja bih kazao ovako u našim podjelima, jela ti je ukrade. No, tako. Jer kod nas je, znači, krađa postala da više stare opanke, koji su pohabani, ne smiješ ostaviti napoli. Znači, ne vrede više obične ove brave, nego moraš imati znači, sve u lancima, onim teškim, i zavareno onom, onim armaturom 20, pa više. To tako. Više ništa ne vrede one, one, one sitne ove zaštite. Jer je postao grad u kome živimo najnesigurniji grad u Evrope. Znači, živiš u gradu, gdje Ako u Evropi vlada haos, to je taj grad u kome ti živiš. I onda naša gospoda iz parlamenta sjedna i raspravlja oni kabu. Trebali, trebali zabraniti i kako da treba pustiti. A ne raspravio o lopovima i, i, i o nedaćama koje su preplavile društvo. Više ih ne mogu ne rješavati. Više nemaju, nemaju aparata da rješavaju probleme i slučajeve i, i, i krađe koji su možda desili 1995. ili 2006. godine i 2007. ovaj ne mogu i rješavati. Da ne govorimo ono što se rješava u danošnjem vrijeme. Pa je ovdje pitanje, znači, ako se desi nešto o životinji, da umre, da zaluta, da je neko u kraju, čak ulema raspravlja, čovjek zakolje i ostavi niso sve, i ode u kuću, a, i dođe neko i pokpitje. Šta je tim? Kažu, sve je po nijetu. Sve je po nijetu. Čovjek je zakval, je nijet. Ako želi, nakon dogada kupi drugu, ima će nagradu. No, međutim, on ima, ako Bog da, nagradu, šta po svome? Po svome nijetu. Po svome nijetu. Kao kada smo govorili kod Mahana. Jel smo li spomljali kod Mahana? Čovjek kupi životinje, pa se Mahana desi nakon kupovinu. Nisam spomljali. To smo verjato preleteli. Znači, i o tome govore fakrih jako. Čovjek kupi bez mahana. I onda, jeli u čekanju svrne rok, na primjer. Ili joj se slomi noga. Može li se takva prinijeti cržati? Dači i tu razpa jedna, jedna djola me kaže ne, čovjek koji je kupio znači životinju ispravnu za, za za kurban, ono što se desilo nakon toga ne utiče znači, na ispravnost kurbana. Iako je tu i hođe zaleženjem i distancije može Može li se prenositi i može li se onaj uh, kurban slati u van zemlje u kojoj čovjek boravi, van matične zemlje? Ispranoida se kurban kole tamo gdje čovjek boravi. Boraviš u njemačkoj, u njemačkoj poljuško. Boraviš u Makedoniji, Makedoniji, gdje boraviš u Bosni, u Bosni koleš tu gdje si. I najbolje ti da to uradiš za sebe. Zato što ljudi koji su tu, siromasi koji su tu, oni su preći nego drugi. Ti imaš da daješ zakjat, Imaš u svome komšiluku ljude koji ispatrujaju zakjata. Taj komšija je preći od koga? Od daljne komšije ili neko koje je tamo iza brda, a da ne govorimo o čovjeku u narednom gradu i narednoj zemlji. On je preći za to. Zbog njegove blizine te. Kao što je bližnji rođak preći da mu da sadako, nego da kako nekakav poznanić, Pa je najbolje da to čovjek učini zači u mjestu svoga boravka. No, međutim, ako bi se kurban zaklao u drugoj zemlji, nema smetjenika. Znači da čovjek plati negde da se negde zakulje za njega, ako se sigurno kolje i tako deli, ili da opunomoći nekoga da uradi ka mjesto njega, na primjer čovjek iz Amerike, da svoga punca u Bosni, kaže za kolje zamene ove godine kurban, nema svetje nikakve o Nema nikakve svetnje u tom poslu. To bi bilo što se tiče kurbana. Znači, Jelak trika. nešto, je li kada se govori o... o jesmo. Jesam čuo ove krevi to rekli kakav čudek treba da bude prije kvanja kojana e, da ne rezi nokte da je danas, da su neši šta da su tječe kako se ne da prije da e, kako treba da bude kakav čudek treba da preku, dokre, kako se rekuje kako se okremeni dobro mi smo o tim propisima govorili u našim priješnjim predavanjima prije. da, ja. ništa, da da je dobro da ni sporno da, da. znači čovjek koji želi da zakolje kurban deset dana, znači kada uđe tih prvi deset dana zol'hidžeta, on neće znači kratiti svoje nokte i neće kratiti ništa od kose. Znači neće kratiti kosu, ni neće kratiti ni, ni ovaj ispod pazuvani, sa stidnih mjesta, neće se svakako ni brijati, tako da li, znači to ništa neće raditi ovaj, dok dokre zakolje kurban. A te kad zakolje kurban, onda mu je dozvoljeno da ono što mu je bilo zabranjeno da čini nakon toga mu je dozvoljeno da čini što se tiče abdesta može imati, a ne mora može imati, a ne mora, nije uvjet mora kazati bismillah i lijepo je da kaže Allahu ekman ne mora pri toga klanje dva rekiata znate vi za to? Moja, da do... ne mora, nema dva rekiata ta dva rekiata ne postoje to nije sunnet poslanika samo da se sva inj bar kjata kurbana ima ljudi nikad ne kanja i onda dođe pri kanja kurbana kanja barka nije to prvo da za i kad vidi pogleda ti čovjek kad hoće da bude hoće da bude pokoran Allahu Allah mu ni dao tevfikaj i uspijeva da mu bu bude pokoran e tako kao ljudi koji ode jedan mjesec u jedan dan u godini dana da, da slave slabe veličiju poslanika na na, na Mgludu, i tu čini ra razni stvari koji su ovaj koji su od, od, stvari koji nisu od geri tako pa kada žele da budu pokorni Allah im nije dao uspjeha da. u tome u svakom slučaju znači neće uzvrat ništa od od laka sa svoga tijela i neće znači krati nokte dokte ne za nekoliko dana a mi ćemo halalimi mi smo ostali a, samo da nastavimo prodavanje pa ćemo na nakon prodavanja imamo imamo priliku za pitanja odgovor i nismo da uopšte Samo, da, se, da se smije mese davati kurbansko psima i mačkama i da se smije krv kurbanska davati da je očio psi? Ne smeta znači ono što dođe od kurbana, što se odvoji od kurbana, ono što nije za korištenje, da to, da to psi loču, da se... Da, da, da, da, ne, mjesto da treba znači da bude da, da, da ga jedu ljudi da ga jedu ljudi kako je rekao apostolik da da da da da, za, da ga podijeli trećinu da za za za, za trećinu da nahrani i onaj koji nisi romasi i trećinu pojedoni njegova porodica a psima što se tiče pasa može dati kosti i sloč o tome to ne smeta znači ovaj jer to onako se napostali pojeselne jedu jest akika hakika znači u arapskom jeziku a preseći nešto a nazvana je upravo imenom zato što se preseca brat životinje e e je a što se tiče šerijatskog značenja terminološkog kike kike to je žrtva koja se prinosi koja se prinosi radi novorođenčeta radi novorođenčeta i to im, ima svoje šatove uvjeta. Što se tiče legitimnosti, legitimnost je potvrđena kod izrazite većine islamskih učenjaka odnjuštvo na Abbas i na Omer i Ajša i fakih i i ostali znači učenjaci izrazita većina pravnika kažu da je Afika legitimna. Dokazuju to hadisom Salman ibn Hamira u kome kaže da je poslanik Salasana rekao a dječaku pripada njegova kika a pustite radi njega krv i uklonite sa njega ezijet ono što ga uznemirava misli se našta na brijanje znači glave imamo hadise buhurere sličano me hadisu isto tako njega bude želi bez zaru U isto imaju značenje. Imam hadis se mre timo jundu pa radi Allahu taala Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kulo gulamin rahinetul Svako svaki dječak je zalog svoja kike. Koljemo se sedmi dan brijemo se glava i dajemo mu se in. Zalog akike, kažu učenjaci, imaju različna tumačenja, ali uglavnom prenose e, tumačenje mama Ahmeda koji kaže da to dijete neće biti zagovornik svojim roditeljima na sudnjem danu ako mu ne zakuljokije. Ok. To je tumačenje mama Ahmeda uglavnom ga prenose u knjigama. Da neće šta biti zagovornik to dijete svojim roditeljima na sudnjem danu. Kod je se sedmi dan, sedmi dan, i neispravno je čakati tamo Doć mi Gosti 18. dan I čekaš goste da te dođu Ne, sedmi dan se pođe, to je sunnet Treba paziti na vrijeme, isto tako A sedmi dan se računa Po ispravnom mišljenju, ako je dijete rođeno U određenom danu, kad god da je rođeno U tom danu, i ko ima raziloženje među lemom Kada se računa, otkad se računa taj dan Ispravno je da je rođeno, neki je rođeno pri jakšama na nekoliko trenutaka računa se taj dan pa korođeno u ponedilak, korođeno u ponedilak korođeno u ponedilak, štvrtak u sredinu i tako da, Tjel u redu, to je sedmi dan koro je se sedmi dan prije se glava i daje mu se ime naravno, je li ime oko imena se prije A, vode bitke, je tako šta će, kako će u svakom slučaju sedmi dan se znači zvanično daje šta je do sedmog dana je samo buđenost čega promjene, je tako Nakon srednog dana gotovo je. Rufijatila Klam. Je tako? Dignute Solovke i osušila se stranice. <laughs> ime je, osima koje ime, jeli, pogrdno, u nezdanju datu, stiču tome, treba kao promijeniti. Reposlanik, salostranom, mijenjao imena. Ljudima. Znači, mijenjao imena. Pita ženi kako se zoveš? Kaže, asija Ja sam nepokorna. Kaže, Entiđe Mile. Kaže, ti si lijepa. Pita, a, musejiba njegovog oca to je djed od i imao musejiba, kaže kako se ti zoveš kaže ja se zovem haznon, ja se zovem grubi, osori, kruti pa ima rekao poslanik, zna, kaže ti si entesehlun, kaže ti si blagi ti si nježni pa ga gleda kaže Allah ima ugojiti kaže Boga ja neće nikad kaže, promijen tvoje ime koje mi je dao moj babu jeste Allah u paslaniče, jeste ti isto tako ali nema toga ništa pa kaže se i, vallahi, kaže, u našoj porodici ostala osorost i grubost do današnjeg dana A ba, djedbu se zvao kako? osori, grubi, jel tako? i u tome ima čovjek u svome imenu ima čega? ima, ima udijom ime kakvom je to ima, to ima svoje značaj čovjek je došao u meru delano, kaže iz kog sti mjesta, kaže, iz mjesta plamen. Kaže, iz, iz kog dijela tog mjesta, kaže, iz mjesta buktinja. <laughs> kaže, kako se zove ta, kaže, razbuktala nešto? Vatra. Kaže, kako ti ima ocu? Kaže, plamen. <laughs> kaže, idi svoje porodice, kaže, izgorli su svi. <laughs> pa se je vratio kući, otišao svoje porodice, zaista, našo sve izgorilo. Kako je, kako je, kako je, kako je, bilo, sve izgorilo. Zato, se na, zato je u šarijetu propisano Da se daju šta lijepa imena Lijepa imena Znači da je imena sa ružnim značajnjim Pa se daje ime znači Sedmi dan I dajše radi je Allah U nas prenosi kao ružima i Trmizi i drugi da je kazala Dječako se polju dvije Podjednake ovce, liste ovce A djevojčici jedna i došlo je da je poslanica znači za nekrao Hasanova i Kuseinu po jednom po jednom slijedi što o do to Hasan al-Basri i Davud al-Zahiri kažu da. da je Atika Vaqi dakika Vaqi kako sećam da je to misio Abdul Šekalban dakika Vaqi kako sećam njegovi predavanja da je govori da je to, da da da je Akika Vaqi zato što su na naredbe naredbe su došlo u Hadisva, pa su oni to jel, uzeli kao obavezu. Do kaže Đumhuru Leme da je to sunnet kaže u kome se rodi djete, pa bude htio kako došlo u Adisa, pa bude htio da zapoljeha, kažu pa bude htio da zapole, to je razaka da je to dobro, a nije obaveza. Ebu Hanife kaže nema akike. Ebu Hanife smatra da je akika dokinuta. U anefijskim knjigama Fika, kada se govori o Akike, oni kažu Akika je dokinuta I u stvari kažu Akika je nešto dobrovoljno, ako hoćeš, možeš uraditi Negdje se navodi Pripisuje sebu Hanifi da je rečeno Da je Akika mekru I da je zabranje Slečeno, međutim, Hanefi isključena S to suđuje Hanefi isključena s svojim knjigama, to suđuju te izjave Kažu, to naš imam nije rekao Iako to Hanefi zvuče nas kaže, to imam, imam, nije ni imam ni rekao, nemamo pravo što da im to pripisujemo, jer niko nije bolje poznavao imama Ebu Hanifu od njegovih sljedbenika. Jer imam, naravno imam je Sarhas i on je relativno rano uvrano, on 490. hiđarske godine, od ranih takvija. Jer Fik, ovaj zlatno vrijeme, Fikha je došlo nakon hadisa, tako, zlato vrijeme je da hadis je a, a, a, druga polovina drugog hiđarskog stoljeća i treće hiđarsko stoljeće. To je zlato vrijeme za skupljanje hadisa. Iako je nastavljeno je nakon toga skupljanje hadisa. Pa ćete vi mama Ibnul Dževuzija sa lancima prenostavaca prenosi koji umro 516 iđarske godine. Naći ta Skalanija koji prenosi sa lancima prenostavaca koji umro koji je? 852. Naći je koji umro e, 748. Koji prenosi sa lancima do poslanika sa osara. A međutim, to je samo šta? Dio nečega što je došlo. A međutim, ono, glavnina onoga je drugo polovine, druga polovina čega drugog i treće znači jezuško storičeno je imam Buharija je sredinom jeli, 256. a ima 80 To je sve. Jeli, nakon toga nešto drugo dolazi tu je Budaud i Pramađe i tako ima i Tirmizi i, i, i Imam al-Bazzar je tako imam ne saje 303 tako. U svakom slučaju ovih kazhučnaci da je akih kavači Ebu Hanife kaže da je da je to dokinuto. I došlo je da je poslanic, ali rekao da kuk. Kaže, ja ne volim o kuk. O kuk je nepokornost? A o kuku lali denje, nepokornost No, međutim, ono što se navodi jeste da je poslanic, ali se nam možda prezirao ime. Da je mogao prezirati ime. No, međutim, to je došlo u slabim predem. U vjerodostirima, da isto se navodi da je poslanic, ali se nam to Ahika. Da razva to šta akif. Rekao je poslanik sam svojom hadisu nemoj la taqi anhu. Nemoj a, ovaj plati akiku nego obrij mu glavu, obrij mu kosu. I se sedaku u srebru koliko teži njegova kosa. Kod Buharija i Muslima imamo, imamo a, i praksa poslanika sallallahu alejhi to šta pokazala. Praksa poslanika sallallahu alejhi je to pokazala. Čeko iz hadisa da koga Šejh Albani kaže u šestom tomu svojih silsila, svojih serija i hadisa kaže vjerodostojni meceni hadis aka nefsihi badema bu'is. Poslanik je sallallahu alejhi ve selleme zakvao sebi akiku nakon poslanstva da je sam se zapravao kivu. Ibro bio Hatebar razi koliko sećam da je tom hadisu prigovarao, no uđutim Šeh Albani je ocenio hadis ispravljeno u tom pogledu. Hadis je ovaj, jer u koga smo spomenuli, nemoj klati da je nije vjerodostojan. Tako da nemaju učenjaci koji negiraju legitimnost artike, nemaju, znači, nemaju argumenta jakoga, jer su vjerodostojne predaje došlo od poslanika zavostaneme praktično znači i i kao riječ jeli, da se Akika čini. Ko je odgovoran za Akiku? Za kiko je odgovoran otac, odnosno staratelj djeteta. Otac, odnosno staratelj djeteta. I dužan je to da plati iz svoga imetka, ne iz imetka šta djeteta. Ovo, Jakobi, djete ima para, i ti već da ja te zakljuje, tako, i kolis tvoji para, uzeti imaš para, ne, to je dužnost babe, on to mora učiniti svoga imeđa. I ne smije to učiniti niko drugi, osim njegovom dozvonom. Čijom dozvonom? Molim? Očevom dozvonom, nema što ti djete piti? Očevom dozvonom? Dozvonom staratelja staratelj ili onaj koga staratelj šta? O punom moći. U ne može to činiti za njeg. Dobro, imamo da je poslanik sasvama zaklao <totipat> Hasinu i Miseiru. A su oni imali babu. Ali je Allah te alanu. Kako je poslanik sasvama ga odklati? Može biti da je dopuštenjima, ali radi Allah, Može biti da je poslanik sasvama u ovom propisu drugačiji. An-Nabi je aula bil mu'minina min anfusihim. je preči vjernicima od nje sami. Pa tako, pa je preče da ti postanik ka što uradi nego šta ti je li sam. I došla je u jednom hadisu koji Mas'lablanac prenosi da sa Beđiga mame Bujahala i Beđiga Kaparani da je postanik Salav al rekao: a, s, ljudi pripadnici plemena pripadaju svojim je i tako dalje, osim kaže Fatime, ja sam kaže njihov staratelj. Osim Fatime, ja sam njihov a u drugoj, ja sam njihov otec. No, uđutim, ove hadise ulajite. Hadis Šafirski učenjac postavio kao uvjet da čovjek od koga se traži, da bude, znači, Boga da može to učiniti. Da može zaklati. Uprotivnom, nije Ne, ne, ne, ne pada ta obaveza na njega. Ahambelije kažu, čak i kad ne bi bio bogat, neka pozajmi. I od Ahmeda se prenosi, to je poznato gdje god da spominju, knjigama Fika, to spominju od imama Ahmeda, kažu, hoće li pozajmiti pare za kliku? Kaže, hoće. Kaže, juđeru, ahja sunneta rasulillah, kaže, svakako bit će nagrađeno, živio je sunnet poslanika Salosaru. No, međutim, neki učenje kažu, pozajmiće ako zna da može bracati i ina mjesto. Evo ina mjesto. Pozajmi će ako zna da može vratiti. Jel' u redu? Čovjek došo za aki, treba da zakune, nema. Ali no, međutim zna da nakon mjesec ili dva ili tri ima nekakvu a svotu novca koji očekuje ili mi je tak tako dalje. Očekuje jajnice da će moći prodavati. Pčela je me, nije bitno, pa da će moći vratiti, no mislim čovjek nema ni u lijevo ni u desno i onda pozajmi i za koljak. Dođe vrijeme Hadža, pozajmi oden Hadž. U redu. A nikad ne očekuje da mogu mogo ima šta da vrati. Isto je pitanje propisa hađa. čovek može ići na hađu pozajemnici, tako ima mogućnost i očekuje da će moći šta? Vrati, u redu? Dolazi iz zemlja, prepisuje se babom, ostavim iz zemlju, prepisuje se, to je proces u toku, odoh ja na hađu pozajemnici, kada se vratim, zemlja će doći, ja ću zemlju prodat nije, nema, nikakav nije problem, nije sporno. No međutim, ako čovjek nema, e onda je bolje da, znači, te čini ono u čega glava voljeti, a širijet ga ne dužiti. Širijet ga ne oba vezujete. Pa je dozirno znači čovjeku da pozajmi za akijiku, tome nema likadpe smenje. Šta treba plati za akijiku? Koje su to životinje koje se poljuza? Akijiku. kod se ličak dvije ovce a dva bravčeta a ljevoječici jedna i to je stav izrazite većine islamskih učenjaka Ibn Abbasa to je stav Ajše to je stav Šafija, Ahmeda, Ishaqa i obosevoredu neki kažu može jedna ovce može jedna ovce da mu škodije ima hadis Ibn Abbasa da je poslanik, sam sam kaže Ahan al-Hassan al-Husayn kepšen, kepšen, zakpao za Hasan al-Husayna ovcu, ovcu Međutim, isti ovaj rivajet se prenosi kod Nesajije, zaklavao je za Hasana i Hosejna dvije, dvije. Kepšenji, kepšenji. je dvije. dvije. Da. U jednom rivajetu šta? Jedna, ali, ali jedan i drugi rivajet su vjerodostojni. Pazite, braći. Vjerodostojni rivajeti. Lanci prenoslaca ispravna. No, međutim, razlikuju se tekstovi hadisa. I nemoguće ih je pomiriti. Jer se Hasan i Hosejn rodili koliko puta? Po jedan put svaki, ili I nisu bila podijaki, krenuo po, po jedan. Spar koja je jasna. Ako pojesi da dozvolimo, kako je mogao zaklati jednu jednu, pa mogao uhvatiti dvije dvije. Je redu? Možemo kazati ne, kada je spomenuo jednu jednu, to ulazi u šta? U dvije dvije, je l tako? Ja kad kažem imam 20 maraka u džep, a imam od 50, ja sam ne rekao istinu. Molim. sam ja, međutim to što imam više to je druga stvar. Tako je ovo što je zaklao jednu, jednu je, on je spomenuo jednu, no međutim možda je zaklao, ali to jednu, kada se kao buhata šta? Kao namaz ko dođe u džemat ima nagradu 25 puta i drugom hadisu Ibnomara ima 27, ili u redu? Šta je sad 25 ili 27? Kažu 25 ulazi u 27, ili u redu? Tako je ovdje jedna ulazi u 2. Ali ovo je malo izvještačeno pomirivanje. Malo izvještačeno glava od njega boli. Je ja, tako? Nebo ispravno kazati da ovaj divajet jedna jedna daif. Nije daif sa lancem, nego je daif metno. Metn hadisa je šaz. Šaz izniman je ovaj dio jedna jedna tu treba biti šta? Dvije dvije, jer svi drugi hadisi govore da se konju za mušku šta? Dvije. To je najispravnije kazati. I ok, ima neki koji rade po tome kažu, ima hadis, može se, no međutim praksa poslanika sa osvrame Abdurrahman je ne ne bi pekro. Ajšin bret, da. kada mu je došlo ovaj, uh, uh, uh, da, da se zakolje, kaže Ajša, kažu, koli, da zakoljemu devu. Kaže, audu billah. samo ono što je plao poslanica osrana. Pa znači, treba činti onako kako je činio Resulullah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Može li se zaklati može da se zaklati deva za Kijifu? Ne može. U nama se razilazi. Da li se može zaklati deva za Kijifu ili ne može. Tu postoji razilaženje. Ajša Radialta, nakon svjeti Italika, kao što se spomenu, kaže, nikako. Kaže, došlo je, dobio Abdurrahman, dobio je sina za kuljdevu, kaže, nikako, neko što je rekao poslanica osvrme, dije ovce, dije ovce. Neka kaže, imamo hadis prolite za dijete krv. To je dovoljno, jer da se proliva krv. No, Dođe drugi kažu, jesta, u drugim hadisma je došlo ograničenje, pa se kaže, šta je ta krva, to su šta, dvije? Dvije ovce. Dvije ovce. Znači, a raziloženje. U svakom slučaju, a, ono što je preče što je bolje bez ilom sumnje, jeste da se kolije... Tako je činio poslanik Salauza. I zato, braćo, kod nas u šarijetu nije sve što je glomaznije i krupnije i brojnije da je vrijednije, nije. Nego je bolje ono što je šta? U sunnetu. Pa je nakon namaza bolje kazati 33 puta subhanallah, nego kazati 333 puta subhanallah. Ne, mimo namaza, kada ideš van džamije, sidneš u auto, tada su 333 puta vrijednija od koliko? Jer tu šarijet nije ograničio. Tu ti je šarijet ostavio otvoreno, što drugi še uradiš karibere. Al tamo gdje ti je poslanic, tamo gdje ti je ograničio, nema tu. Tako je ovo. Pa je preče najbolje da se čini kako ženio poslanic. Životinje trebaju biti čiste od, od mahana. Nemoju prisutiti dači nekakvi mahana. Iako zato nema jasnog argumenta, ali većina uleme se poziva na ono što je poznato kočeva. Mm -hmm. Ibn Allaha ta'ibun, la'yakveru, la'ta'iba. Allah je lijep i ne privao se mi lijepu. Ibn Hazin kaže, bolje je da bude, no međutim, ne mora biti. Ono koja kaže da ne, da ne mora biti čista od, od mahana, imaju argument. A to je što? Ne postoji argument koji obavezuju. Argument koji je došao i jeste vezan za što? Za kurba, nije vezan za akijeku. A odd propisaki ke jeste vrijeme jesto sedmi dan, treba činjenici dan kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ako ne sedmi onda 14., ako ne što nisi 21. prvi. Kada hadisi u tom kontekstu kod Tabaranija i u srednje možemo užitati hadise dali. Nije verodostavno. Ali u majka je kazala sedmi, ako ne sedmi onda 14., ako ne 40, prvi. i blaženi u Petul Bario govorio o tome i i suprostavio se toј termin toј terminija spominu u su sunnenu. Pa se oni suprostavio toј terminizovati tvrdnji rasprava se vodi oko toga. Uglavnom ono je ono što je jeli, A čovjek koji ne obavito sedmi dan kruda, obavi nakon toga ispravno. Čak kad obavio prije sedmog dana, on je uradio, a nije pogodio šta? Vrijeme. Nije pogodio vrijeme. Što se tiče šafije i šafijskih učenjaka, oni su jasno kazao u svojim knjigama da prolazak sedmog dana ne, ne, znači, ne znači da je akika, Ovaj, prošla, nego da se to može uraditi u bilo koje vrijeme. Pa smo spominjali hadis, jeli, da je poslanitel samim zaklao šta sebi Ahrika nakon poslanstva. Tako da čovjek ko bi zaklao, no međutim čovjek koji je do, do njegove punilnosti odobornio je babu. A posle punilnosti on. Ali on ne mora. A babo mora ako kažemo da je Ahrika šta? Vađi. Ako kažemo da je vađi. A ako kažemo da je sunet, onda je propusti jedan sunet. A on ne mora. Ali, sam, da. Akika je bolja nego da se za, nego da se iste vrijednosti podijeli sadaka. Akika je bolja nego što se iste suredosti podijeli sadaka. Zato što se a, zato što je poslanik sao sam takoči isto što redi za kurban i ništa za akiku pa nećemo ponavljati. U akiki nije dozvoljeno da učestvuje sedmerica. Hajmo devu i ili kravu i sedmerica da bude kao što je pitanje čega kurvana. Ne može. Jer zato što treba, kaže, pustite za njega krv. Ti kada zakurješ devu ili kravu, ti ispusti jednu krvu. A njih sedmedica, za koga je krv? Na tako. a pa treba, znači, ne vrijedi to učešće kao kada je u pitanju, jel? Kada je u pitanju. I kaže, kunnu unamin, mer kunun bijak. I svaki je dječak zalog svoj. Za on je, znači, njegova, gdje njegova, to je udio mesa, a nije, znači, zaklana žrtva. Je, u ime Allaha radi Nema usuneti ništa što bi spriječilo da se koste akike lome, da se bace i sliče od tome, da to mora posebno zakopavati, tako dalje. Postoji od tome nikakav jeli, argument. Dalje, dijete se ne smije mazati krvlju od akike. To je običaj džahili djeta i došao je poslanik sa ostaneme i zamijenio je to prijanjem glave i prije nam zakulju diete, dijete namožu mu svu glavu krvlju. Tut. Ono nečistom krvlju koja je zbog šika i životinje. Što je neispravno. Kaže Burejde radijallahu talanhu u džahirijetu, kaže kada bi se nekome rodilo diete, bi bismo mu glavu krvlju. Pa je došao Islam, pa smo plali i prijali glavu i mazali glavu za zaferanom mirisom. Ovi su nečisti, nečišćuju tako ta krv je nečista koja izlazi mažu, a islam je došao pa da se djeti, to znači stavi zaferan na glavu, I u dajiše radi Allah koja nas prenosi, mu hadisu, koji govori ovakve iki, jeli? Da su ljudi u džahilijetu da su uzmali ovako fatev uzmu pa stave djeti tu, jeli? Na, na, na glavu. A došao je, kaže, Islam, pa je to promenio, pa je poslanik, sam sam rekao, da stavlja haluk. Haluk je vrsta miska. Da stavlja naglo. Da stavlja naglo. A, lijepo je a, akiku pripremiti. Pripremiti, znači, akiku, kuhanjem, ili na drugi način, kako se već čini, nije bitno, i da se ljudi pozovu. To je preče i to je bolje. Na takav način, neki učinac kažu, može se podijeliti. Šeha Albani kaže, rahimahullahu ta'ala, da jedno je od svojih u svojih predavanja rekao, kaže, ni u sredicu še je našao da se mora pripremiti Akika. To nije došlo. Kako god čovjek da uči da podijeli, a sve je ispravno. Međutim, ispravno je da se Kurban dijeli, ne priprema se, a da se Akika priprema. Jer jedan od ciljeva Akike jeste da se zna da je Mujić Mujo a, dobio sina koji se zove Mohamed, je u redu. I onda svako zna da je Mujo a, otac činio. Mohamedovi, niko nakon toga više, znači, Tima se poznaje el tako i nesumnja se nakon toga potomstvu. Pa je bolje pripremiti. I boksirom ah, ti se moraš da to mora pripremati, ne nego ovo je pravo da je čisto prema čovjeku, znači da ga pozoveš i da mu sve to da mu sve to pripremiš. I ovo je više dobro jedan dio iz stav slučinjaka, dok drugi kažu je li, da nije nije dužnost, nego je to od lepih samo postupaka, znači da je eto debi postupa. I tako da za akijku se režu broni drugi propis. Znači, trikski, detalji koji se znači tiču, ali mi smo spomenuli, znači, ono samo što je najbitnije kada u pitanju akijka, govorimo ovdje samo uh, o akijki, znači, kada je u pitanju žrtva. A propis, znači, drugo nadjevanje imena, koja se mena pohvala, koja is pohvala, to je opet pitanje druge prirode. Tako, mi smo ovdje znači govorili, akijka, ono što se tiče žrtve, znači, životke. Tima sa Pakikom. Mama, pa, dobro nas poučila, što verisimobilno ostaje sa nama.